I have not come back here looking for a fight. Really? That's a pity. One's certainly looking for you. Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 7 av Pari Pixlar Som är en tv-spelspodcast som består av mig, Robin Och Filippa eh, vi är en tv-spelspodcast, vi pratar om tv-spel och saker som har med tv-spel att göra Så enkelt är det bara eh, Veckans spel, eller månadens, eller jag vet inte Vi släpper ju inte avsnitt liksom en gång i veckan eller en gång i månaden Vi släpper avsnitt lite när vi känner för det När vi hinner helt enkelt Vad har vi spelat den här gången? Vi har valt att spela Alice Madness Returns och det kommer vi prata om i segment ett. I segment 2 kommer vi prata om våra topp fem favorit kvinnliga spelkaraktärer. Spännande. Väldigt faktiskt. Och det kommer inte bara handla om tuttar. Nej. Utan Nej. det är alltså, vi snackar om tuffa spelkaraktärer, tuffa speltjejer. Då. Ja, alltså de man tycker mest om. Det kan vara många olika attribut man... Favoriserar då mm. Och eh, sen har vi ju faktiskt lite kommentarer Vi ska läsa upp Och ja, lite, en önskelåt har vi faktiskt också att bjuda på idag Det har hänt väldigt mycket den här senaste månaden Ja, precis Och det kan vi väl kanske prata om först mm. Vi eh, var med i Gaminggrannar Som eh, alltså deras spelsamlare Episod 7. Precis Otroligt roligt var det Ja, de dök upp här Jag vet inte hur länge sedan var det vi spelade in det här egentligen Ja, det var ett tag sedan, det var några månader sedan Ja, de var i alla fall här och, och e, dissekerade vår spelsamling Ja, verkligen Och e, vi hade väl en jättetrevlig eftermiddag tillsammans, vi fem allihopa Ja, de är jättehärliga allihopa mm. Nej, men så att, e, Gå jättegärna in på gaminggrannar.se, är det väl? Ja Och e, kolla in spelsamlarna, avsnitt 7, där kan ni se oss i e, kött och blod och kolla gärna deras andra avsnitt, de är jätteduktiga på det de gör Jättetrevliga, de är... de har verkligen bra kunskap också om spel mm. Tack vare det så har ju faktiskt jättemycket folk hittat oss nu Ja, som det här är första gången du hör på Parapixler så välkommen ja. Hoppas du tycker om det du hör Hjärtligt välkommen ska du vara Vi kan börja med en gång med att prata lite om vad vi har spelat den senaste tiden Eller hur? Förutom då eh, Alice Ja, rätt mycket faktiskt. Jag, har, jag spelade lite Gimmick Just det. Little Samson provar jag på lite. Jag tycker faktiskt att Gimmick är ett otroligt mysigt spel, men svårt. Det gick inte alls bra för mig. Jag kände mig alltså, urusel. Du hade, du hade liksom som ett litet att uh, marathon skulle man kunna säga, där du bara satt och flöjde igenom lite nes som du inte hade spelat Ja, i. men är det inte därför vi har alla spel? Jo, det är väl det. Vi har ju ett helt bibliotek. Någon gång ska man ju köra igenom alla liksom. Ja, precis, men vad, vad tyckte de om Gimmick då? Tyckte det var svårt? Ja, jag spelade ju inte länge. Det börjar ju noteras, jag har inte spelat igenom det. Jag ville bara testa på min uppfattning om det. och... Min första bild av Gimmick är att det är ett svårt spel faktiskt. Alla kanske inte tycker det, men det tog ett tag för mig när jag liksom kom in i kontrollen och visste vad jag gjorde. Har du märke till den fantastiska musiken i det spelet? Ja, det gjorde jag. Den är ju helt jävla enastående. Väldigt mysigt. Det är väl Det, här, det är ju Sunsoft. De är ju kända för sin, alltså för sättet de programmerade sin musik på i spel. Bland annat ja. Batman och ja, många andra spel. Men Gimmick är kul. Vad var du spelade med? Little Samson, eller hur? Ja, precis. Mm. Har väl ingen direkt åsikt om det spelet. Jag spelar inte längre på det heller. Det blir Nej. så när man har... Många spel. Det, det här ska inte bli någon skryt mening i sig att vi har många spel, men det har vi ju. Men <laughs> jo, men det är så mycket att Det, man det har... blir det att man spelar någon minut. Nej, äh, nu tar jag nästa. Mm. Och Testa på bara lite. Man kan vara på sådana i morgon. Det kan man säga. Jag fick ju en ryck också det här om veckan och blev helt liksom besatt av Kirby's Ghost Trap jo, jo, på, det vet jag. på Super Nintendo. Det är alltså som ett uh, Kirby's Ghost Trap är som ett... Uh, man skulle kunna kalla det för att det är... Uh, det är ju baserat på ett annat spel. Åh, oh, vad är det det heter nu då? Heter det inte Pew... Pew? Nej, vad heter det? Det heter någonting. Jag är helt, ni får förlåta mig, men jag kommer inte ihåg vad grundspelet heter som det här spelet är baserat på. Men tänk er typ Tetris, fast uh, bara med färger. Ja, precis. Det är som Tetris. Det är fallande block. Fast du ska para ihop dem Enligt färg Det är inte så att du spelar själv som i Tetris Utan du spelar liksom mot datorn Som också gör samma moment som, som du Fast på andra sidan skärmen då. Ja och den som det går bäst för, den vinner Precis, man skickar liksom över Om jag, om jag får en, en kombo då Alltså flera följder Det av... blir det för komplicerat. Alltså, det är som Tetris där du kan liksom få sekvenser Och ju av, mer avancerade sekvenser du gör så får motståndaren ett större lass att, ja. att dra. Och det blir mycket svårare. Det är otroligt roligt. Så Kirby's Ghost Trap till Super Nintendo. Underskattats alltså in i fan. Ett annat spel som vi satte igång med. Det var Kingdom Hearts 1.5. Alltså HD Remaken på ettan. Det här är andra gången du kör igenom det. Trivlig, Nej, jag, jag, jag vet inte hur många gånger jag har varit Kingdom Nej, Hearts okay. men Det här är i alla fall första gången för mig mm, det, var, det är spännande att höra, vad, vad är dina spontana tankar om Kingdom Hearts? Rent spontant så verkar det jätteroligt Första gången jag hörde om den här väldigt, rent ut sagt udda mashup Mellan Square Softs karaktär, eller Square Enix, whatever Och Disneys karaktärer, det, det kändes väldigt eh, udda Väldigt, väldigt udda Men det funkar det är På det något det sätt För jag känner ändå igen Squares sätt att göra spel Och Disney-karaktärerna är trogna Sina personligheter, så att säga De har lyckats kombinera faktiskt Storyn är ju väldigt eh, typisk japansk Final Fantasyisk isk Skulle ja. man kunna säga Och det är väl tur det att Square fick skriva storyn Ja, jag tror att Disney någonstans måste ju liksom ha gått in med finger och godkänt allting Men det är, så här, det är, det är väldigt mycket äh, existentiella äh, frågor för, för att äh, vara ett spel som också innehåller liksom, Kalanka och MusiPing ja. det är ju för existentiellt för att bara, bara vara Disney Ja, precis Jag tycker att det är, det, är ett, det är ett jätteroligt spel och det ska bli kul att spela det med dig som aldrig har spelat det förut För det, det kommer ganska mycket cameos i det här spelet med... Final Fantasy och Disney-karaktärer som man inte trodde skulle vara med. Ja, det ska bli kul faktiskt. Ja, och jag tycker att den alltså, HD-versionen, um, den är uh, spontant väldigt välgjord. Jag tycker att det är, det är synd bara att det inte är så mycket... Alltså, jag, jag, jag, jag vet inte hur många bilder i sekunden det är, men jag tycker att det känns som att det kunde ha varit mer bilder i sekunden. Har jag fel nu, eller har de lagt till några moment i vad du vill, Nej, förutom att de har liksom prederat det till en HD Men sa inte du att de skulle ha lagt något till någonting i slutet? Nej, det är på eh, kommande Final Fantasy X eh, HD-remaken Där har de lagt till... Ja, det var ett, det du pratade om Där har de lagt till eh, 30 minuter extended ending scene Vad nu det är Jag vet liksom inte riktigt hur, hur, hur det kommer hänga ihop Men ja, det ska bli kul också Det kommer mycket roligare sådana här HD remakes nu på slutet av Playstation och 360s livscykel här liksom. Ja, PS3 kommer ju slänga ut sig många bra titlar nu. Ja, vad har vi i oktober? Vi har väl Beyond. GTA 5 släpps ju nu i dagarna. Ja. Och sen så har vi ju Beyond Two Souls som ser helt jävla fantastiskt ut. Ja, verkligen. Jag. Med Ellen Page och Willem Dafoe. Ja, oh, creepy. Creepy guy. Han? Jag har aldrig gillat honom, vet du? Nej, am... han är bara ett enda stort hatparti. Ja, men ända sen jag såg han i, i Spider-Man. Och sen så såg jag... Han är honom... i Antichrist. Ja, i Antichrist är det. Det var... What? What? Ja, vill, vill man få sig en riktig what the fuck upplevelse när det kommer till film så ska man se, vem är det som har gjort Antichrist? Lars von Trier Lars von Trier, ja Men ändå bra film, men vi ska inte snurra in oss på filmer nu, vi kanske ska gå vidare nu Filmer pratar vi om en annan gång, tycker ja. jag vi, ja, vi ska ta lite kommentarer va? Ja, jag. vi har ja. fått väldigt mycket kommentarer och det är jättekul, verkligen Ja, alltså det, det har bara exploderat Sen, sen folk såg gaming gaminggrannar Det kan man säga Vi har hade typ en ökning på över 100% <laughs> Ja, vilket är Överat, Så fortsätt gärna skriva till oss. Det finns ju många sätt man kan nå oss på Det tar vi sen i slutet Men ja, vi ska läsa upp lite av det vi har fått Lite kommentarer och skit Jag ska bara leta fram det Okej, okay, första kommentaren har vi fått in på bloggen Och den är ifrån Jensen Han skriver senare. Först och främst vill jag säga att ni är en tre att, ni är att ni har en trevlig samling. Men jag har en fråga. Vad hette det första Cyborg 09 spelet som visades upp i videon? Han refererade då till gaminggrannaren. Jag är ett stort fan av Cyborg 09 nämligen. Ja, Cyborg 09 är faktiskt eh, ett otroligt intressant ämne. Och eh, folk känner mig, jag älskar den här gamla animen. Eh, spelet du undrar efter heter Cyborg 09 The Block Kurushi. Eller Kusushi. Kusushi. Kusushi. Kusushi Precis, lektion i japanska uh, mm. Det är typ som uh, Ett Allaway, det gamla klassiska spelet Allaway Fast med cyber 0, 9 Tema kan man säga Så nu vet du det, det är skitsvårt att få tag på Tack för din kommentar Tack för din kommentar och skriv gärna igen Verkligen uh, Då ska vi se, vi har också fått en kommentar På bloggen från Tom Awesome podcast, börjar han med. Det är kort. Det är kort. Mm. Härligt att höra att Robin dyrkar rollercoaster tycoon. Det är det spelet som kanske skänkt mig mest spelglädje någonsin. Dock så spelar jag det precis som dig Robin. Nonstop i ett par dagar för att sedan låta det ligga och gotta sig i ett par månader. Keep the good work up. Det är som att era behov aldrig kan... Tillfredsställas med lite i taget Utan ni måste verkligen ösa på Allt eller inget Ja Tom förstår ju hur Rollercoaster Tycoon Ska spelas Men vilken tur att du har hittat någon som förstår dig då, Precis, två <laughs> tummar upp till dig Tom <laughs> Tack så jättemycket för din kommentar uh, Vi ska se här också Sen har vi fått uh, en kommentar på Socialgamer.se ja. Vår lilla grupp vi har där också Lyssnar på Resident Evil zombie avsnittet idag Riktigt bra ämne Och riktigt roligt att lyssna på det speciellt mittenpartiet Som kändes lite som en radioteater Det var spännande på riktigt Fin reklam för Social Gamer och Videospelsklubben också Det är synd att ni som lyssnar Inte kan se hur vi ser ut Men när vi får sån här respons Och nu när vi pratar om det Så det går inte att mäta våra leenden Alltså det är så mysigt Att få höra sån här bra Positiv feedback, feedback. Faktiskt. Speciellt den med radioteatern, för jag var så orolig att den skulle gå ja, jättefel. Men Ratpack på Social Gamer tyckte att den var jättebra. Och ja. Vi får väl tacka så mycket. Och, Verkligen. Ratpack är ju också en del i Videospelsklubben, som är en konkurrerande podcast. Ja, nej. <laughs> nej. De är jätteduktiga och värda att lyssna på också. Vi ser dem som kollegor. Vi syns på Social Gamer, Ratpack. Ja, precis. Eh, sen har vi fått en kommentar av Björn på Facebook Bra podcast, hittade er via gaminggrannar Och, plö och plöjde idag igenom alla avsnitt fram till och med of Shadow of the Colossus Nu ska jag dricka kaffe och fortsätta spela Shadow of the Colossus Härligt Det är ju det här vi vill med våra podcast Vi vill ju uppmana och liksom Tända den här gnistan i folken Att prova på spel Ja framförallt om Björn inte har spelat Shadow of the Colossus tidigare och att vi, vi kanske fick honom att Spelare. och det är ju i sånt fall skitbra för det är ju precis det som är meningen med paripixlar att vi vi vill rekommendera bra spel och få, få dig som lyssnar att uh, våga prova på någonting som du kanske har tvekat på eller avhålla sig från. Ja, precis. I vi spelar något sånt. Vilket säkert kommer hända i framtiden. Mycket möjligt att vi kanske är någon gång spelar <laughs> ett uh, dåligt, dåligt spel. spel. Uh, Björn har också önskat en låt, men den tar vi innan vi går in på segment två senare. I ja. Ni får jättegärna skriva och önska låtar som sagt. Vi kommer välja ut en av dem och ta i vår musikpaus som delar upp de olika segmenten. Så det är bara att skriva in, önska lite låtar som är spelrelaterade. Ja, och eh, jag tänkte på en grej faktiskt. Eh, när jag kollade igenom de spelen som vi har spelat nu, det är alltså Shadowgate, eh, vad har Katherine. Catherine, Inokuni, in in in och, och, och Shadow the Colossus och liknande. Det, det är liksom... De här spelen har ju någonting gemensamt och det är att, eller inte Ninokuni möjligtvis, men resten av spelen är väldigt, väldigt mörka. Har du tänkt på det? Ja, det kan nog stämma. Ja, Ninokuni är väl lite... Det finns i och för sig ett mörker i Ninokuni också. Ja, men och, det är ett rollspel. Alla rollspel har väl någon form av mörker i sig? Det kan man säga. Och spelet vi ska spela idag är ju inte direkt något undantag, eller hur? Nej, det är ju minst sagt ett mörkt spel. Mörka undertoner. Väldigt, väldigt mörkt. Väldigt, väldigt. Vi kastar oss in i det här mörkret som är Alice Madness Returns. Mm. Alice Madness Returns släpptes 2011, utvecklades av Spicy Horse och utgivet av Electronic Arts Designen är gjord av American McGee som är känd för sina mörka tolkningar av klassiska sagor skulle man kunna säga och det här är ett plattformsspel som går ut mycket på att man ska hoppa och, Men det finns också mycket alltså, hack-and-slash-moment i spelet Men framförallt så är det designen som är viktigt i det här spelet Och det här är alltså en uppföljare till American McGee:s första spel Som hette Alice bara, som släpptes till PC Och det här är alltså till, vi har spelat Playstation 3-versionen Men det finns också till Xbox och PC tror jag va? alldeles riktigt. Vill du berätta lite om storyn? Vad, vad handlar det här om? Ja, det här kan man säga är en mörkare version av Alice i underlandet. Och det är nog väsentligt att bara dra lite snabbt vad ettan handlar om. Alltså American McGee's Alice. I ettan så lär man känna unga Alice då, vars familj tragiskt nog dör i eldsvåda som startade i huset. Hon är den enda överlevande och hon har väldigt svårt att hantera de här känslorna. För hon var ju väldigt liten när det hände så hon har väldigt mycket skuldkänslor. Och för att kunna hantera det så skapar hon sig ett wonderland, alltså ett underland. Ett eh, mentalt utopia för att eh, glömma bort, kunna lyckas gå vidare helt enkelt. Men det här hotas av hennes egna skuldkänslor som då tar formen av Queen of Hearts. Som är då huvudantagonisten i första spelet. I Madness Returns så träffar vi på Alice igen. Nu är hon 19 år. Hon ligger inte längre på mentalsjukhus. Hon har lyckats gå vidare någorlunda. Men hon går hos en väldigt envis terapeut som heter Dr. Bambi. Den här doktorn han har en väldigt speciell metod. Han vill att man ska glömma helt. Man ska alltså inte prata om det eller hantera det. Utan du ska glömma bort. Förneka att det har hänt. Det är hans metod till att bli frisk. Det här är väldigt svårt för Alice. Hon, hon kan inte glömma. Hon, hon känner att det är någonting hon missar. Därför tvingas hon återvända till sitt älskade underland, så att säga, och gräva i sitt undermedvetna. Hon, hon måste helt enkelt hitta svaren på vad som händer den här natten. För hon känner att det är någonting som hon, någon viktig detalj som kan lösa gåtan. Och när hon kommer då till sitt underland, för man börjar ju notera att Alice är ju inte frisk. Så hon diffar mellan. Den riktiga världen, verkligheten och sitt drömland hela tiden. Hon fastnar liksom lite emellan verkligheten och sin fantasi helt enkelt. Ja, precis. Och då märker hon att det är en ny fara i sitt underland. Då. Och det är det är ett infernaliskt tåg som förstör allting i sin väg. Och det här är då en symbol för att hon börjar glömma. Så hon måste föra en kamp mot tiden och verkligen gräva i sitt undermedvetna. Komma ihåg vad som händer den där natten. Och lyckas gå vidare. Det handlar det här spelet om. Så ni förstår att det är väldigt väldigt tungt. Väldigt mörkt. Och det är Vilket otroligt mörker man kastas in i direkt. Jag kan ju säga så här att... När jag spelade det här första gången. Jag har ju spelat det här två gånger nu. Det här var första gången för dig. När jag spelade det här första gången så slogs jag av... Oh, den, hur mörkt det är. Och det, det är så otroligt djupt också. Och det är väldigt varierat på det sättet. För det var... Mycket mörkare och djupare än vad jag trodde att det skulle vara. Än vad många andra hack and slash spel tenderar att vara. Ja, precis. Och eh, miljöerna kanske är... Alltså, det är väl det första som slår en i det här spelet. Verkligen. Och det, det jag vet att du också tycker det. Men det känns väldigt Tim Burton-skt. Om, om det är ett ordens... Alltså, det, det känns som att Tim Burton har liksom, varit här och, och målat och ritat. Känns det kan som. man säga. Det är väldigt... Eh, Alltså miljön är väldigt, väldigt skruvade Och eh, ja Alltså vad skulle man kunna säga Det känns som att man går runt i en mental patients huvud Och det är den känslan man ska ha För det är egentligen det man gör Man befinner sig i hennes Psykiska instabilitet så att säga Och jag tycker att Man slås av den otroligt grova Melodramatiska och Nakna atmosfären i den riktiga världen Man tänker att hennes egna Huvudvärld liksom ska vara lite mörkare Men i den riktiga världen Så är allting grått Har du tänkt på det? Och människorna ser väldigt groteska ut Och bizarra Så verkligheten är egentligen fulare Än vad hennes ja, utopia är Så man förstår varför hon har återvänt dit hela tiden Det är, precis, det är, liksom, det är hennes verklighetsflykt liksom. För ja. verkligheten är fulare Än vad man, vad man kanske tror Många gånger det här spelet är ju otroligt varierat på många plan. Man kan ju nämna att det är sex olika världar. Den första världen man kommer till den är ju så olik verkligheten som det bara kan bli. Från det här dystra och gråa så kommer du till en otroligt frodig skog. Med fjärilar och det är färger överallt. Och man kastas dit ifrån att ha varit då i 1800-talets England- Ja, långt Kastas in i den här stora fantasivärlden Med stora gigantiska sniglar och svampar Och allt möjligt Miljöerna är så vackra, de är tilltalande De är genomtänkta Men i takt med att du går längre och längre in i spelet Så blir det ju mörkare hon, du, du inser ju att någonting inte står rätt till Så jag föreslår att om du spelar det här spelet Så ska ta dig tiden att titta dig omkring du kommer upptäcka så mycket saker. Det är så otroligt genomtänkt. Och jag märkte det när vi spelade den här gången. att om man, Som du säger, om man, om man tittar sig omkring väldigt mycket. Så anar man att någonting står inte rätt till i hennes liksom, wonderland så att säga. Det är liksom, man ser lite benrester här och där. Och man liksom, ser spår av, av att shit has gone down i den här lilla ja, magiska skogen. Liksom. Det är snyggt hur de liksom, designmässigt har gömt det. I spelet. Så att om, för att om du bara kutar igenom en, alltså den här världen. då Så, så märker du ingenting. Men Nej. tittar du noga. du hittar du som sagt benbitar. Och du hittar lite blodstänk. Och du hittar liksom. Eh, inristningar på väggarna. Och allt möjligt skit. Det är, det är, snyggt, är snyggt, väldigt snyggt gjort. gjort. Mm. Och den här övergången mellan verklighet och drömvärld. Den är också väldigt snyggt gjord. Den är subtil. Och lite smygande. Diskret rent ut sagt. När man märker att. Som ett exempel när du går ute på Londons gator så är det lika grått, lika naket som alltid. Människorna ser lika groteska ut som vanligt. Men helt plötsligt till höger om dig på trottoarkanten så växer en gigantiskt stor svamp. Mm. Aha. då förstår jag att någon, någonting stämmer inte. Det här, då börjar ju hennes drömbild leta sig in i verkligheten också man hade lika kunna kunnat springa förbi den där svampen utan att se den Ja Eller hur? Och det är det som jag tycker att det är, det är coolt att de liksom smyger in Hennes, hennes mentala state of mind I, i spelets gång Och det är väldigt häftigt faktiskt Men um, det jag tänkte på det är att man, man färdas ju då mellan de här olika världarna liksom Och de här världarna fungerar ju liksom som, som banor kan man säga Designen på det här spelet är otroligt snyggt Som jag sa, det är väldigt skruvat och väldigt gotiskt och Tim Burton-aktigt sådär. Men det som jag inte gillar dock, det är att banorna, hur banorna är utformade. Jag gillar designen på dem, men gillar inte utformandet av dem. För det är, jag kan känna att det är ganska mycket samma sak. Det är väldigt upprepande bitvis skulle jag säga. Det är mycket att hoppa från plattform till plattform. Sen ser man då att man kommer till ett fält, och tänker man så här: Okej, okay, här kommer det dyka upp något monster, och så gör det. Det är oftast liksom. Men jag tycker att det är ingenting som förstör min upplevelse. För att jag vet ju ändå att det här. Jag vet ju ändå om när jag börjar spela att det här är ett plattformspel. Och jag kommer behöva slåss mot monster. Det är bara det att själva bandesignen är lite väl avslöjande för vad som kommer skall. Liksom ja, längre in i novin. Det har du rätt faktiskt. Jag har inte tänkt så jättemycket på det för att jag, jag underhålls faktiskt av den här. Det här som går runt och runt Jag vet vad jag får helt enkelt Och jag tycker att det gör ingenting att det är upprepande För de olika kapit kapitlerna Är så olika varandra ändå Det jag gillar är att du saknar Egentligen små minibossar Istället så har du små arenor Där du får slåss mot olika fiender Som du måste ta dig igenom för att kunna gå vidare Det här gillar jag mer Än det faktum att ha Bossar i ett spel Alltså det är precis det som du säger Att det, det, som, det som jag skulle komma till också. Det är att det finns ju, som du sa, Battle Arena du kan liksom komma. Men det finns också andra. Det finns ju många olika minispel. Som du stöter på liksom under resans gång, bland annat den här, som du sa, Battle Arena. Ytterligare ett exempel på att det här spelet är varierat. Ja, precis. Det det liksom kompenserar sin dåliga bandesign med att fylla ut det med ett hel, en hel del massa olika minispel vilket faktiskt funkar. Alltså, jag tycker att det, det finns liksom en så stor variation för att du har ju först en, en quizdel där du, det är lite så frågesport. Sen har du lite pusselmoment och du har, du har ett, ett som är liksom som en som ett plattformsspel du ser från sidan. Det ser ut som ett det ser ut som Paper Mario. Tänkte du på det? Vilket menar du då? Det här när du ser Jag tror att det är i den orientaliska världen Där du ser Alice från sidan Hon ser ut att av papper och ja, så, ja, just så blir det som alltså, tvådimensionell plattformshoppande ja. Och återigen där så lyser ju verkligen designen Det är den som skäl hela showen Även, även i de här minispelen liksom. Ja, det är ju verkligen varierat Du har inte bara plattform, hack and slash Även om det tar ut större delen av spelet Men du har så mycket annat också Vissa moment är väldigt jobbiga, som den slutliga delen där med dockhuvudet. Det ja, ju... just, det, just, det, just det. Det var jobbigt. Men det ändå, det här bidrar till att det är inte samma sak om och om igen. Så där diffar våra åsikter lite. Jag tycker att det gör ingenting, för att det är så bra ändå, om du förstår. Jag, jag, jag tycker inte att det alltså det, först, alltså det här med att det är repetativt. det tycker inte jag är... Det är liksom ingenting som som jag sa förstör min upplevelse- för att det finns mycket andra saker att upptäcka. Men det är någonting du lär märke till i alla fall, så du är att ta upp. Jag noterade det, men liksom det backas ju upp av den snygga designen också. att de, de maskerar ett ganska fattigt gameplay- med en otroligt snygg design och mycket minispel. Så man tänker inte egentligen på att det är speciellt upprepande faktiskt. Jag vet inte om du tänkte på det, men en sak jag gillar med det här spelet- är att de istället för att på ett krystat och påtvingat sätt- liksom förklarar plotten i spelet så låter de en god leta efter så kallade minnen du hittar ju minnen från bekanta från Alice liv. de här minnena de förklarar ju en liten del i den stora gåtan och i slutet av varje del eller kapitel så sammanfattas alla de här i en väldigt snygg papperslik väldigt artsig berättelse som då visar Ja, vad man själv har grävt fram då ur Alice under medvetna. Jag tyckte det var väldigt snyggt gjort. Ja, som du säger, catsinsen som finns, alltså mellansekvenserna i det här spelet är otroligt vackra tycker jag. Det är liksom som det blir typ som en dockteater ser det ut som fast i papper. Det är otroligt snyggt verkligen. Alltså där, där fångade de min uppmärksamhet direkt Först alltså när jag såg introt. Verkligen för det ehm, Jo, men det, det ser så jävla bizart ut. Men tänkte du på alltså mer än att det bara är snyggt så, liksom, så är de ju inte så här krystade som många andra spel kan vara. Utan de, de låter ju en upptäcka lite i taget i, i och med att du hittar de här minnena. Så sen i slutet på varje kapitel då kommer ju inte själva den här sanningen så överraskande till dig. Va? Var det så? Utan du har ju hittat minnen som förklarar... Små, små bitar Och sen tillsammans så förklaras det i sammanfattningen Ja, ja visst, absolut Det är det som är det balla liksom mm. Ja men det är som pusselbitar i Alis minne Som liksom faller på plats I och med varje min litet minne du hittar I en sån här glasburk Eller då eh, sammanfattningsvis Per kapitel liksom och det, det, är snyggt, det är ett snyggt sätt att bygga en bra story Jag tycker det är väldigt smart faktiskt Man bör, ju, man bör tillägga att en viktig förmåga som du kommer använda dig mycket av i spelet det är den så kallade shrink. Om ni är bekanta med Lewis Carrolls Alice underlandet så vet att hon dricker ju en liten dryck. Drink me står det på den. Där hon krymper. Första gången hon har kommit underlandet va? Ja, precis. Mm, just det. det här händer i spelet också. Så du har då en förmåga att göra dig liten. Du dricker alltså av den här drycken som gör att hon går och... Hela spelet liksom går i en lila underton och hickar, ja, <laughs> lite gullig faktiskt mm. men det här är jätteviktigt för att då hittar du gömda vägar, hemligheter olika ja, saker som mm. är viktiga att se, du kan se till exempel budskap på väggarna någonting som varnar inför det som ska komma och sånt där. så det måste man verkligen bli bra på att använda men det är lite av den här klassiska grejen också I ett plattformsspel Hela det här samla momentet. Liksom. Fast jag tycker inte att Jag har sett något annat hackenslärsspel Som har varit så pass fokuserat på just det Att mm. du ska ut och leta Och hitta saker Därför vill jag inte riktigt kalla det Ett Hackenslash-spel. Jag vill hellre säga då Ett, ett skräckplattformsspel det, det handlar inte Det viktigaste är ju inte att Liksom hacka dig fram Det är ju inte det För vi saknar ju liksom tree, Till exempel Ja precis det, är, det enda som du kan uppgradera i spelet Det är ju liksom dina vapen Ja Och vi måste prata om vapnena Ja visst Det måste vi göra Alltså Go ahead Jag, jag älskade vapnen i det här spelet. För man tänker sig att du är en liten oskyldig flicka liksom som kommer till det här psykotiska landet av skumma monster och förvridna djur och skit. Då tänker man sig, okej okay, men hur ska hon försvara sig då? Liksom? Ska hon få en pistol? Ja, Nej. Fast hon är ju rätt kaxig. Jo hon är kaxig, men vilket vapen passar henne? Liksom? Och då så, passande nog så har vi då vapnen här kökskniv. Vi har också en gigantisk pepparkvarn som fungerar som automatvapen. Vi har en tekanna som fungerar ungefär som en granatkastare ungefär. Och vi har även en, alltså vad heter de där hästarna som man hade när man var liten som man red på? Ja, men det är ett hästhuvud på en pinne. Ja, men som man hade och lekte med när man var liten. liksom. Ja, jag inte. En sån gjorde i, i sten, typ. Som man totalt slår ihjäl sina fiender med. Och det är Alltså rolig design på vapnena Kniven som du pratar om mm. Vorpal Blade som det heter Det heter inte riktigt så egentligen Men det är ju det klassiska vapnet som är med i sagan Som hon använder För att döda monstret Jabberwocky I den riktiga sagan Just det, Just det. Men... Så det är väldigt viktigt Att se Att inse det här faktumet att det här är inte Alice i underlandet som Disney gjorde Nej den här är väl ganska alltså inte, inte mer trogen originalet utan det här är kanske en, Om vi säger att vi har originalet i mitten Och sen så har vi Disneys version Som är liksom en, en Väldigt långt bort En försköning en, en, för, alltså en barnsligare version av originalberättelsen Och det här spelet Alice Madness Returns Är liksom en mörkare tappning vi har hela spektrat nu av, av tappningar eller versioner av originalberättelsen När Lewis Carroll skrev den här sagan på 1860-talet så skrev ju inte han... Han skrev en barnberättelse, gjorde han. Men han pratade om en berättelse om en ung flicka som tar sig till ett drömland dödar ett monster som kommer över så många hinder. Och det är... De figurerna i boken, de figurerar inte ens i en Disneys version. Så Disneys version är bara en ett fragment av vad den riktiga sagan är. Det är lite mer som Grimm. Ja, precis. Jag tänkte på det också när vi pratade om gamla sagor så här, varför var så här, gammel, gammeldags sagor, varför är de så jävla våldsamma? Ja, bröderna Grimm, H.C. Andersen, Ariel egentligen. Det var, det, det var ju liksom inte många Som dör. Det var inte många gammeldags. Det är ju inte många gammeldags sagor som liksom slutar lyckligt. Det är ofta så här mardrömsaktiga ja. miljöer och monster. Klicka och... med svavelstickorna tragiska berättelser Men det var ju berättelser som skulle skildra verkligheten På ett lite mer oskyldigt sätt För att barn skulle förstå Så Disney är ju inte De är ju inte i närheten av det här Men gamla sagor och sånt Det måste ju varit mycket så moral och sånt i det också alltså att Ja man, det är att ju man, Disney också men Man lärde barn att man skulle inte gå nära vattnet För då kunde näcken komma Men i själva verket så var det ju för att För att man hade inte vill att barnen skulle gå ut i vattnet och drunkna för att de inte kunde simma. Liksom. Ja, självklart. Du var tvungen att avskräcka barnen på det sättet. Mm. Smart, Inflikt. smart. Ja, vi <laughs> ja en, en, visst. En grej bara jag har på också. Nu om vi pratar om, om vi ska prata lite om, om eh, boken också. Där, I boken eh, från det, 1860. Från ja. Alice i underlandet. Då stöter vi på en hel del karaktärer. Vilka av dem stöter vi på i spelet också? Eh, vi har The Duchess. Vad det är det, nu igen? Jag det är hon det. som du får pepparkvarnen av. Ja, det är hon det. Den där jättefula groteska tjocka tanten som du träffar på. Det här kommer du tänka på när du spelar spelet. Du kommer tycka att alla människor ser väldigt fula ut. Groteska. Men faktum är att när de gjorde det här spelet så gick de, de utgick efter de första målningarna till Alice Underlandet. Den första Ja, inte den för... Jag tar tillbaka det Inte till den första boken Så att säga Men när Walt Disney Började fundera på Att göra en film Så var det en konstnärinna Som tecknade bilder Som är väldigt groteska De är väldigt bizarra Och det gick många år med Walt Disney förkastade de här bilderna För att tyckte att de var för grafiska De var inte tillräckligt gulliga De var för groteska helt enkelt Ja, därav den lite oskyldigare versionen av Alexander Lambert som kom 52 år vi, vi har ju även katten också. Eh, vad heter katten? Cheshire. Cheshire. Cheshire, ja. Ja. I Disney-versionen så är den ju liksom lite lustig och varken god eller ond liksom. Men, men i det här spelet så dyker den ju upp som en, som en mörk gestalt som liksom... Bara är så här, säger konstiga saker Väldigt mystisk och man vet inte liksom inte om man kan lita på honom riktigt Han så är där. väldigt klok Han är nästan som hennes som den kloka delen i hennes huvud Lite som en vägledare också skulle det man kunna man säga. säga Och så är det ju jätteballt att han låter som Severus Snape från Harry Potter Ja, väldigt likröst Jag tror inte att det är han, skådespelare Nej, nej det är inte din annan kille uh, Jag har en sak jag vill klaga på i det här spelet En till sak, förutom att jag tyckte att bondesignen var så där. Så vill jag även säga att Alice's hår ser väldigt konstigt ut. Ja, det är det. Det är någonting... Alltså, det ser ju snyggt ut när det kommer till... Alltså, om du står på en plattform som rör sig och då fladdrar hennes hår liksom naturligt. Det ser liksom verkligt ut. Men i stridens hetta så kan hennes hår liksom bugga till sig riktigt ordentligt- och det ser jättekonstigt ut och jag vet inte jag ska Ja men kunna det är förklara. all over the place Alltså det hamnar i hennes ansikte Typ hela tiden alltså ja, alltså det, På det, ett det, sätt som jag tror inte var tänkt från början Nej det är liksom glitchar Genom hennes ansikte Och buggar liksom runt Jag vet inte om jag skulle kunna förklara det Jättekonstig glitch liksom Och jag tror att det är Men det, det finns ju Då kan vi nästan gå in på det med en gång Det här spelet är ju inte heller bugfritt Alltså vi har ju stött på en hel del buggar under spelet men det är intressant att första gången jag spelade det så hade jag inga buggar alls Jag upptäckte någon gång att jag fastnade någon gång när jag skulle genom ett nyckelhål När jag hade använt Shwink alltså mm. Men den här genomgången tillsammans med dig så har det ju buggat flera flera gånger Det frös till och med en gång Det frös Och sen vissa moment som ska trigga andra moment Till exempel dörrar som öppnas ja, Att man kommer vidare i spelet så att säga Triggades inte Någonting gick fel trots att vi inte hade gjort något fel och det var väldigt irriterande för det kunde innebära att man var tvungen att starta om ett, en, alltså starta om banan helt. För att man skulle kunna få det rätt. Ja precis, det var, det var grejer som liksom bara gjorde så att det liksom blev ospelbart. Och vi var tvungna att ladda om sparfilen. En annan sak som jag störde mig på som inte har att göra med buggar jag. Utan bara helt alltså, game design. Det har att göra med hur du kan få fokus på fiender. Med ett enkelt knapptryck. På L1 så får du fokus på den närmsta fienden. Vilket underlättar väldigt mycket så att du kan träffa när du skjuter. Men jag saknade en bra knapp för att byta fokus. Visst, man kunde göra det men det, det, liksom, det fungerade inte var, varje gång. Det fungerade inte smidigt. Alltså, det var väldigt frustrerande många gånger. för att om du, stod, om du hade en boss framför dig och så hade du mindre småfienden. Minions liksom. Minions liksom, ja typ spans som bara var i vägen. Då kunde du liksom inte få fokus på huvudfienden utan de bara fokuserade på de här små plättarna hela tiden. Väldigt irriterande, ett stort irritationsmoment som, som bara tar tid. Alltså hela den där fokusgrejen är ju de har ju försökt att göra det så likt Legend of Zelda och Ocarina of Time alltså stridsystemet, som möjligt när det kommer till att Lägga liksom aim på en fiende sådär. Men Det är jag ty jättebra tycker jag Jag tycker att de, de har ju liksom Någonstans lyckats men någonstans inte För det, det kan liksom bli jävligt rörigt Ibland Ja men själva fokusdelen är ju bra Men det är just det när du vill byta fokus mellan fienderna Det ska gå snabbt mm. Bara för att ta ett exempel Nu har vi spelat Kingdom Hearts lite Där byter du fokus jättelätt på en knapp Det borde vara så enkelt här också det Och är... inte ta nödvändigtvis den närmsta hela tiden eftersom man rör sig. Mm. Men du vill ändå prata om fighting-systemet också. Så, alltså, det, jag tycker att det, det är väldigt bra. Men samtidigt så tycker jag att dodge-knappen, alltså, när en fin attackerar så kan du liksom kasta dig åt sidan. Du blir till ett eh, moln av fjärilar. Precis, temporärt då. <laughs> liksom, alltså en klassisk liksom dodge-manöver. Eh, jag tycker att det är mer bekvämt. I spel som till exempel God of War När du har eh, Dodge-knappen på den högra Analogspaken där du liksom Samtidigt som du dodger kan du välja vilken riktning Du vill dodga åt I det här spelet så har du ju Vilken knapp är det? R2 va? Som namn det för att dodga och det är inte alltid Alice dodgar åt det hållet man vill att hon ska dodga åt Fast du kan ju välja riktning på jo, jag dodgen Jo vet, jag vet, men jag tycker inte, att, jag tycker inte att den lyder mig Alltså ibland så när, när jag väl vill dodga åt höger Då kan hon liksom bara kasta sig åt vänster runt fienden Men då är det lite buggat, då är det lite trasigt Men från början var väl tanken att man skulle kunna byta riktning Ja precis och men det är just det, det var en grej som jag tyckte var liksom lite jobbig också. Men ibland det... stod som bara och var på plats. Ja, precis. Och då spelade det ingen roll. Nej. Men det viktigaste med det här spelet är egentligen, visst stridsystemet har ju ändå sina små svackor liksom. men det Men som att det här ändå är nästan enbart ett plattformsspel egentligen i grund och botten så är det viktigaste med att hopp, alltså kontrollerna, du styr karaktären med, de är väldigt tajta. Och hoppfunktionen är ju liksom det är ju väldigt bra precision på det. Verkligen. Och det, det är ju det viktigaste i ett sånt här spel. att, att Där du ska göra mycket plattformshoppande och sånt. Att, att just det, den mekaniken verkligen är snortajt. Och det är den faktiskt. Jag hade är... aldrig något problem med att hoppa eller röra mig. Eller ta mig fram på In, något sätt alls. Inte heller. Den det var, den var ju, så skönt faktiskt. Den var ju svintight. Jättebra faktiskt. Och det, det tycker jag liksom är det, det bästa med spelet. Det är liksom själva... Alltså mekaniken för att ta sig runt och hoppa och så Den känns, den, den är supersolid, verkligen För att fortsätta på temat om hur man fightas och så mm. Så måste jag ju säga att det här är också ett varierat inslag Hela det här spelet är varierat, <laughs> jättebra Men jag tycker att det är När man tänker på hack slash, i alla fall jag Så tänker jag liksom, ja, ah, knapptryckarna. Jag kan trycka på samma knapp 5000 gånger Och så vinner jag vilken fight som helst det kan man inte applicera På det här spelet Här måste du verkligen tänka till Du måste anpassa dina tekniker Efter den typ av fiende du möter Du måste vara snabbtänkt Och verkligen ha huvudet på skaft Och lyckas liksom värja alla slag För det är så mycket pro projektiler Som kommer mot dig samtidigt Och samtidigt ska du liksom Kunna utgöra någon skada också För dem Istället och, för att bara fly Och toppen på det är också att hitboxen som Alles har är ju inte den bästa heller oh. alltså, Du kan liksom, det räcker med att du är nära Någonting för att du ska kunna ta skada av det Ja och det här, det blir ju faktiskt Ett problem i de lite mindre Spelen som man kör när man ska Ja de här minispelen Vi pratade om tidigare Ja, precis. Mm. Eller om du ska gå igenom ett fält med taggar Eller spikar har vi mm. Om du nu är så nära Som några centimeter Om vi tänker att hon är en ja, Vanlig mm. människa om du är 30 cm från ett föremål Då är det som att du är träffad Men det, det som är bra då Det är att spelet är ju ändå väldigt förlåtande När det kommer till sådana eh, moment att, Alltså det räcker med att Oj jag råkar hoppa ut för stupet här Då får du oftast börja precis där du hoppade ner Alltså det är checkpoints överallt Överallt Så att gör du ett fel Råkar du dö någonstans Hoppa ut för ja, en slänt någonstans Eller sådär Eller bli träffad av en spikmatta Eller någonting då får du oftast börja precis där du dog. Och vilket jag tycker är kanonbra. Faktiskt. Där jag ju utvecklarna helt rätt. De förstår ju, de förstår ju att sådana här typer av spel. plattformspel, hackenslärspel. Du kommer dö många gånger. Du behöver många checkpoints. För att det är ingen som skulle orka med ett sånt här spel. Med så många dödsfaror. Det är stup, det är taggar, det är fiender, det är projektiler. Det är ingen som skulle alla klarar igenom ett sånt här spel om man verkligen fick spela om 10-15 minuter Nej mm. ja, men precis, och det, det är som sagt bra med mycket checkpoints, jag, jag gillar det som fan faktiskt Det jag tycker är det bästa med det här spelet, det är ju självklart alltså själva symboliken i allting och man kan ju säga att kontentan i det här spelet om man ska förstå det här spelet, det är att glömma det kan ju på många sätt vara bekvämt och att föredra i många, fram, i många fall, samtidigt som att komma ihåg någonting och få uppleva någonting igen, det kan ju vara väldigt, väldigt smärtsamt. Vilket då gestaltar i hur hon då traglar igenom det här trasiga underlandet som hon har och alla de här olika värdena får slåss mot fiender. Det viktiga är att det är värt smärtan i slutändan. För att då få åter sin identitet och liksom kunna gå vidare. Det är det spelet handlar om. Och det är exceptionell symbolik tycker jag. Det är klockrent. Jag skulle vilja säga att det är eh, ungefär som ett avslut av morden i Midsommar. Fast i en mental patients huvud. <laughs> ja. Det är, väl en ganska, det är väl en ganska bra jämförelse. Ja, det, det skulle man kanske kunna säga. Jag tycker att det här spelet lyser... Eh, Alltså bandesignen som jag har sagt Är inte den bästa Men själva huvuddesignen för spelet Alltså hur spelet ser ut Är otroligt snyggt Det är otroligt välregisserade cutscenes Och de är otroligt intressanta Estetiskt är hela spelet Verkligen 10 av 10 När det kommer till estetiken Det är jättebra röstskådespelare Och det är en otroligt välskriven dialog Skulle jag säga Jag tycker ja, att det, verkligen. det är en väldigt Härlig blandning av eller blandningar, inte? Det är det... brittisk lite torr humor och ja. det här förfallet som, som var vanligt på den tiden. Och alltså, jag kan säga så här att det här spelet kan fan garanterat ge en mardrömmar om man är liksom om man, om man är känslig för, för dockhuven och blod och, och skit för fan mycket får... sjuka saker man ser under det här spelets gång man förstår varför det är från 18 år faktiskt. För man, att gör det, är, man, gör man gör det. Man gör det, för mm. det är väldigt, alltså, symboliken i det här spelet är väldigt djupt. Det är ingenting som passar ett barn. Alltså, jag tror inte att barn skulle förstå det på det sättet. för Det, är, alltså, det tar upp frågor om mord, våldtäkt. Egentligen alltså, så här, trafficking. Egentligen. Ja. Men en sak man inte får glömma bort är ju musiken. Jag kan ju säga att här, jag tycker att musiken är... Underbar. Den är underbart dystopisk Om jag ska mm. välja mina ord Alltså det är mörka, tunga Cellonoter som Går igenom hela det här spelet Man får verkligen känslan av att man Kliver rätt ner i en Mentalsörja, en mental mardröm mm. Och det är exakt det man gör Tror du att uh, Lewis Carroll uh, om, man, om han hade levt det då Tror du att han skulle liksom tycka om det här Nej, det tror jag inte, för det, det är faktiskt inte det, tror jag inte. Det är för mörkt en ja. hans bild. Men han skulle nog tycka att det här var lite mer troget, hans grundidé och grundkaraktärer, än vad Disneys version var. Ja, precis. Jag tycker faktiskt att man ska... Jag har inte läst boken själv. Men, alltså Alice i underlandet, men... Folk säger att den är väldigt bra. Jag tror alltså jag kan ha läst den som lite, Jag kan inte minnas. Liksom. Jag, har sett jag har läst filmen. delar av den. Mm. Men jag tycker vi ska köpa den. Det är många gånger som jag har gått på science fiction-bokhandeln- och, och sett den. Men så har jag inte köpt den. Men jag, jag ska faktiskt göra det. Ja, men nästa gång vi är inne i, inne i storstan så plockar vi på oss den. Den är väldigt speciell. Har du något mer du vill tillägga om det här spelet? Jag, jag vill bara säga att om du spelar det här spelet- Hoppa inte bara förbi allting. Du, du måste verkligen ta dig tiden att titta omkring. Dels för att du kommer hitta så mycket saker. Du kommer gå vidare och hitta rum, skatter, tänder. Vi måste ju säga att det man samlar i det här spelet det är inte mynt. Det är tänder. Valutan är tänder. Mm. Valutan är tänder. Alltså ta dig tid. Försök hitta så mycket som möjligt. Där spelar ju du och jag väldigt olika. När jag spelar sådana här spel då, då tar jag väldigt lång tid på mig men även när jag träffar på fiender så är jag ganska dålig egentligen. Jag håller mig på sånt långt avstånd för jag är rädd att komma i nära kontakt med dem. Samtidigt som du är väldigt hetsig, du springer på, alltså rakt på och du håller dig nära fiender. Det kallas för att brunlöva. Jaha, nu Ett. fick du till en sån också Ja precis, Aha. en liten För de som har lyssnat på podcasten Retroresan ja. Vet vad jag pratar om <laughs> Men under den här spelgången har vi på något sätt Lyckats kombinera, jag har lärt mig att vara Mer offensiv och du har lärt dig Att ta din tid Och titta omkring, och det är så du ska spela det här spelet Man ska titta sig omkring För att det är trots allt miljön i det här spelet Som verkligen tycker jag, sammanfattningsvis Gör hela jävla spelet Det är otroligt vackert well Och eh... Det är bara att ta er in i den här sjuka mentalpatientens eh, huvud och eh, ta del av eh, den här skruvade världen som eh, bjuds på i Alice Madness Jag Turtles. Oh, jag ryser bara när jag tänker på alla sjuka moment när, när man handlar på mental på mm. Nu ska vi inte spåra någonting. Nej, vi har bara tvungit att säga det. <laughs> vi säger så. Oh. När ni kommer till mental i spelet ja. Tänk på det vi har sagt ikväll ja, Om njut. designen Och njut av, njut av hela spelet egentligen. Det kanske inte är världens mest perfekta Plattformsspel men det är fan En jävla resa genom Så många olika mentala stadier ja. Det är värt att ta sig igenom det här Faktiskt mm. Låt det inte ligga på hyllan Köp det, spela det Det är billigt också Ja. Så skit i vad Metacritic säger ja, Köp verkligen. spelet Eh, ska vi, egentligen vi kan väl säga det Vi är klart som fan att vi rekommenderar Alice Madness Returns Ja, helt klart Självklart Nu ska vi ha en liten, eh, en liten musikpaus tycker jag Som vanligt Och vi har eh, i det här avsnittet en eh, önskelåt Ja Och det är Björn på Facebook som har önskat eh, Concerto for Laser and Enemies Från spelet Turrican 2 Bra låt va, eller hur? Bra låt Nu kör vi Vi syns om en stund då ska vi prata om kvinnliga spelkaraktärer. Där. medan ni har lyssnat på låten så har vi käkat taco med mycket vitlök. Så vi sitter här nu mitt emot varandra och andas vitlök på varandra. Men vi fortsätter. Vad tyckte du om låten, Filippa? Jo, den var jättehäftig faktiskt. Vi kanske tar och spelar det spelet någon gång i podcasten. Ni lyssnare får ju som sagt alltid skicka in era önskemål när det gäller spelrelaterade låtar. Så kan vi spela upp vår musikpaus. Men nu ska vi gå vidare till segment två. Där vi har valt att prata om kvinnliga spelkaraktärer. Det ska bli intressant faktiskt. Det är ju ett ganska omdiskuterat ämne. Eller vad säger du? Ja, det kan man säga. säga. Alltså, den slutsatsen man kan dra med en gång. Det är att kvinnliga spelkaraktärer är ju underrepresenterade. I spelvärlden. Inte, inte för att vara liksom, politiskt korrekt. så alltså, för det är vi inte. Det är oftast när tjejer är med i spel- som sidokaraktärer eller huvudkaraktärer så handlar det väldigt mycket om Ashes liksom. Ja, det kan man säga. Om man tittar på tidigare spel, lite äldre, så är det oftast manliga karaktärer. Och generellt sett så är de oftast väldigt manliga. Men jag säger generellt sett, för det finns ju undantag. Om man tittar på Mario till exempel, han är inte speciellt manlig. Men det finns ju de spelen där, det, där den manliga karaktären har verkligen... Han är bara muskler, så att säga. Alltså jag tycker, att det, jag tycker att det är så väldigt mycket än idag. Alltså jag älskar ju God of War och jag älskar *Uncharted* och sådär. Men det är ju liksom manliga karaktärer som har den här macho attityden förstår du? Ja men det. idag så har vi många kvinnliga karaktärer också som man kan spela som. Jag menade de äldre spelen så hade vi nästan bara manliga spelbara karaktärer. Ja det är sant, det är sant. Eh, fast det fanns ju som sagt kvinnliga, fast de var väldigt tydliga kvinnor så att säga, väldigt stor byst. Och de var klädda i rosa Ja, oh, Princess, Pe Princess Peach typ. Till exempel mm. Men, Men det är, det är väldigt få kvinnor faktiskt Jag tycker att antingen så porträtteras de Som supersexiga Eller så är de superbutschiga Det har liksom blivit eh, antingen eller Och kvinnor ska inte behöva vara någonting Av det liksom Men som sagt, varken du eller jag är nog Vidare PK så Det behöver inte vara 50-50 Det hade lika gärna kunnat vara kvinnor Tycker jag så det alltså ja. är tydligt tecken på, på det här att, att det fortfarande lever kvar det här det var ju som eh, kontroversen kring det här eh, vad heter det? remember me det här nya spelet till PlayStation 3 tror jag till, eller Xbox 360 också kanske eh, det var ju så att det, jag kommer inte vilka det var som hade utvecklat det men det var inget eh, det var inget bolag som ville publicera det, bara för att det var en kvinna i huvudpersonen de tyckte att att, nej men det här, det här funkar inte Jag tror att till slut var det väl Capcom tror jag Som eh, tog upp det Och, och eh, gjorde så att det släpptes alltså. Jag har väldigt svårt att förstå det där För att sådana alltså, tankebanor Finns inte för mig Jag skulle inte undvika att, att köpa ett spel Bara för att det är en manlig huvudkaraktär nej, eller, inte, inte eller tvärtom inte Så eller. jag förstår liksom inte Men tydligen så är det en tydlig gräns I och med att bolag liksom undviker Sådana här spel mm. För det, det handlar ju i slutändan om pengar och tydligen ja, det är så är det en sån stor skillnad Att de liksom Tackar nej för att de skulle förlora för mycket pengar på det Hela det är ju Ganska absurt Men ja. Men vi men, har ju en del Rätt badass karaktärer Så Några av dem kommer vi ta upp idag också Så det ska bli kul varför vi har valt dem alltså, Men samtidigt Ja precis som du säger Men det, det känns någonstans ändå så finns det ju En positiv trend Också när det kommer till kvinnliga spektraktärer som till exempel... Eh, jag hörde att eh, det ska finnas kvinnliga soldater i nya Call of Duty. Ja, ah, till exempel. Bara det, det är jättebra. Jag tycker att det är jättekul faktiskt. Och faktiskt, jag tycker att eh, den nyaste Tomb Raider, hur Laura Croft porträtteras där... Hon känns ganska genuin liksom. Jo, men samma sak kan du säga om Ellie i The Last of Us. ja men ja. hon är ju yngre. Jo, precis. Men det, det är bra representerade kvinnor... Ja. Eller flickor eller tjejer eller vad man nu väljer att använda för ord där. Men vi har ju fått en massa kommentarer när vi frågade på Facebook vad folk hade för favoritkaraktärer, kvinnliga karaktärer i spel. Det vi glömde skriva var ifall om de var, ifall det var ett måste att de var tvungna att vara huvudkaraktärer eller bara någon liksom sidokaraktär. Och det är det inte. Nej, alltså tjejer i tv-spel rent allmänt. Skitsamma om det är huvudpersoner eller inte. De behöver inte ens vara spelbara. Nej, precis. Så vi har ju massa kommentarer här och jag vet inte du har en lång kommentar på ditt papper och jag har en lite kortare kommentarer. Ska vi börja med de kortare och sen så tar vi den långa sist. Kör. Yes. Uh, Axelie skriver att Nell Selfer från Star Ocean 3 uh, Jag kan inte sätta fingret på riktigt varför men hon är badass härligt sofistikerad och har en grym personlighet. Uh, ja, alltså visst Nell är en jättebra karaktär hon är väl någon form av ninja, eller vad man ska säga, men inte min helt fel. Axel är rolig han säger att han inte riktigt kan sätta fingret på varför. Men så säger han ju ändå, han beskriver henne ju med mm. att hon har bra personlighet och sådana saker. Det, det är ju det som gör att han tycker om henne. Ja. Alltså jag, jag håller med dig Axelie. Jag kan däremot tycka att Rina från Star Ocean 2 är en lite mer intressant karaktär faktiskt. Där måste jag säga. Sen har vi nästa kommentar från Stefan som säger Sylvanas Windrunner. Är det någon du är bekant med? Oh ja. Vart, vart har vi sett henne någonstans? Hon är ledare för The Forsaken i World of Warcraft. Det är någonting som inte jag har spelat mycket Nej, så du känner inte till henne alls. Men jag känner till henne väldigt bra. Ja, häftigt. Vi kanske får höra mer om henne. Vi får se. Sen har Joakim skrivit Vanille från Final Fantasy XIII. Nej han ska jag bara, han jag bara, eh, men han, han säger också att det finns många eh, i Final Fantasy-serien som han gillar, eh, Terra och eh, Aerys för att nämna några, eh, nyanserade och trovärdiga. Samus Aran är ju också given, Grummaste prisjägaren i galaxen och trots hennes stora bihang har alltid Lara Croft ett, en speciell plats i hans hjärta. En äventyrslysten tjej med skinn på näsan som inte tar skit från någon. Han säger också att bubblare är Aqua ifrån Kingdom Hearts och Fina ifrån Grandia. Mm, intressant. Fina är någon jag är bekant med också ifrån Grandia. Eh, väldigt rolig karaktär faktiskt. Intressant på många sätt kan man säga. Men också eh, eh, Terra och Aerys. Det är också jättebra förslag. Det är starka kvinnliga karaktärer med eh, otrolig nyans. Jag tycker det är intressant att se att när det väl kommer till kritan, alltså när det gäller såna här favoritkaraktärer Så är det inte Ja, Jag ska försöka förklara en. när man söker på liksom kvinnliga spelkaraktärer då kommer det alltid upp garanterat listor med eh, De snyggaste eller sexigaste liksom ja. Men när det väl kommer till kritan så har inte, alltså de listorna stämmer inte överens med Folks favoriter Alltså riktiga favoriter mm. På karaktärer Nej alltså det här är ju som sagt ingen lista med Liksom topp fem eller sådär Sexigaste karaktärerna för då hade min lista Sett helt annorlunda ut Ja ja verkligen Då hade jag haft uh, mycket mer dead or alive Ja, på, på ja min lista. Typ, lite mer lätt så ja. Men det är kul att se att När det väl kommer till kritan då, då tänker man inte på det där Och det är egentligen det som spelindustrierna vill Att man ska tänka på Jo precis vi behöver ju egentligen mer starka kvinnor. Alltså, som inte bara visar tuttarna, utan vi behöver mer av terra, mer av Ares och liknande liksom. Vissa ligan är ju det lite alltså, baserat på vilken genre av spel det är. Självklart. Som sagt, det är mycket inom eh, fightingspel där det är väldigt eh, avklätt mm. och tajta kläder och sådär. Men, mm. Ja. Gå, vi går vidare. Nästa eh, kommentar. Fredrik, han gillar stripporna i doknoken. <laughs> Där fick vi en sån där som, som gör att jag får ta tillbaka mig. Jo alltså, jag tycker ju inte personligen illa om stripporna i Duke Nukem. Du har inget emot dem. Nej jag har ingenting emot dem, förutom att de är väldigt pixliga. Men samtidigt, Fredrik tycker om dem, så varför inte? Nästa kommentar, Adam skriver att Ellie från The Last of Us, hon behöver ingen presentation. Bra och sagt. Eh, har man spelat The Last of Us Så behöver man inte ha någon presentation Nej faktiskt. Eh, Otroligt stark, kvinnlig karaktär Väldigt ung Vi behöver ingen presentation, Nej, vi behöver ingen presentation. Och eh, Vi har en till Fredrik här som också har skrivit att eh, Ellie från The Last of Us Är en favorit, modern, nyanserad Och känns som en person som faktiskt kan existera Och det är sant Absolut Hon är en av de mest realistiska Karaktärerna jag stött på någonsin i ett spel, faktiskt. Sen har vi Johnny som säger att Samus Aran, alla gånger. Och eh, ja. Samus är lite av en trend när det gäller eh, kvinnliga spelkaraktärer. Mm. Jag tror att vi kommer återkomma till Samus eh, senare, bland kommentarerna. Och framförallt våra personliga lister också. Eh, Mikael, Samus Aran är helt klart den grymmaste och coolaste kvinnliga karaktären. Älskar även Terra från Final Fantasy 3, mm. eller då Final Fantasy 6, beroende på hur man ser det. Och han har rätt, absolut. Terra och Samus är två helt fantastiska kvinnor. Jag skulle gifta mig med vem som helst av dem. Du om har, inte... mitt, du har med, mitt låg. Vem har jag frikort på så här långt? <laughs> ja, är in, inte stripporna i Duke <laughs> Nej, men de är inte så intresserade av dem. Nej, men eh, Samus, självklart. Samus. Vi får se så här också, om vi ska göra en, en, en, en sån här lista fast med eh, bästa männen i spel, så ska ju du också såklart få ett frikort. Ja men vadå, jag kanske gillar kvinnorna också. Ja, okej. Okay. Samus går över dig, alla kvinnor. <laughs> <laughs> ja, nej om man ändå borde Samus. Uh, <laughs> ska vi gå vidare i kommentarerna <laughs> Ja. Uh, Emil säger att Peach är den bästa karaktären i Super Mario Bros 2. Och ja, absolut. Även Shan Li, I alla fall om man går tillbaka till 93 94 när man spelade Street Fighter 2 som mest. Jag tycker också att Peach är den bästa karaktären. Hon är ju helt klart den roligaste att spela som. Mm. Hon har ju bäst feature, liksom att hon kan sväva också. Det som är synbart det är att alltså Super Mario Bros 2, som alla vet, är ju egentligen... Eh, vad heter det? Docky, Docky Panic, heter det. Ja. Och eh, då var det ju en av karaktärerna där som kunde sväva. Och sen så bytte de bara ut henne mot Peach. Så att egentligen så är ju inte det en egenskap som i grund och botten är hennes. Vad hemskt, egentligen. Det, ja, precis. Men det har väl implementerats... Jag tror att man kan spela som henne i något av de här nyare Mario-spelarna också. Och då har hon de ju den här sväv också fortfarande. Hon har egen... stulit den. Precis, för den är ju i grund och botten inte hennes egen. Nej. Väldigt ha. lustigt. Lustigt. Men, ja. Vad ska man säga? Nintendo har en lite skev kvinnobild faktiskt. Det är mycket... Mycket rosa och mycket... Ja, mycket prinsessor. Fast det är ju inte skev. Det är okej det också. Jo. Det är bara så de utvecklarna valde att göra sitt spel. Ska vi säga ensidig kvinnosyn. Nej, men hur många kvinnor är det då? Det är ju en kvinna och hon sig i rosa. Du har ju Peach. Du har ju Daisy. Du har Zelda. Det finns... Ja, alltså... men jag trodde du pratade om Mario-spelen nu bara. Ja. Ja, ja, men bortsett från Zelda Peach och Daisy. Det är ju bara... Två tjejer, båda två är prinsessor. Äh. Sen har vi i för sig, vi har, vi har ju <laughs> den här, <laughs> fast den är också från Super Mario Bros 2, den här, vad heter hon, som kastar ägg? Som skjuter ägg med munnen, bossen. bossen. Ja, vad hette Mellan hon? Bossen. Vi pratade om det här för att det finns längs. Ja, för den, det är väl en kvinna? <laughs> Nej, den heter... Men den har en bow, en rosett. Ja. Det, då är den en kvinna bara för det. Ja, som skjuter ägg. Eller en metosexuell äggslungare. Ska vi säga hem? <sighs> Okej okej Det Jag gillar inte det ordet, men Nej. vi säger det En hen. Ja. ja. Sen har vi en kommentar, den sista kommentaren som är riktigt lång. Jag tänkte låta dig läsa upp den. Ja. För din vackra stämma kan få Aha, den här kommentaren okay. att leva ordentligt. Eller så orkar du inte läsa själv. Nej, precis. Whatever. Den här kommentaren har vi fått från Johan. Han säger, jag gillar Jade i Beyond Good and Evil som faktiskt porträtteras ganska positivt utan att sexualiseras. Om man får välja karaktärer som inte är helt mänskliga men dock en primat så tycker jag faktiskt att Dixie Kong från Donkey Kong Country-spelen tillför en helt ny dimension på SNES. Var i princip den enda karaktären jag spelat som när jag var yngre. Hennes spelmekanik liknar dock den som Peach har i Super Mario Bros. 2, som vi pratade om, där hon kan sväva. Andra karaktärer som jag gillar och tycker portr porträtteras i positiv bemärkelse är Asha i Monster World 4 och Rydia i Final Fantasy 4. En annan kontroversiell anekdot som jag inte tycker känns riktigt pk är att man i Harvest Moon Boy and Girl till PSP kan spela som antingen kille eller tjej. Men det här var intressant. Men när man spelar som kille och gifter sig med en av en utav byborna så flyttar denna hem till en gård och man kan fortsätta spela som vanligt. Men när man som kvinnlig karaktär gifter sig med någon av byborna så är spelet slut. Det känns lite som att oavsett hur man vrider och vänder på det, så porträtteras kvinnan som livegen och får lov att ge upp sitt liv för kärleken. Utan någon valmöjlighet. I synnerhet då ett av spelets mål är att finna en äkta make eller maka. Ja, tack så jättemycket för din kommentar. Det här är väldigt intressant. Det här visste jag inte alls om. Det, låter, det hela låter ju väldigt absurt. Alltså det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Är helt sjukt. Och det, det är helt om man sjukt. tänker efter... Vi pratade om Super Mario Bros och alla de här. De är ändå äldre spel. Det här är någorlunda nytt. Det här ja. kom 07. Det är, det är jättekonstigt. Jag hade aldrig hört talas om det här tidigare kan jag säga. Då är de frågan. Måste man gifta sig? Eller kan man liksom hoppa över den biten och fortsätta ja, de bitar som man annars då går miste om? Alltså jag, jag känner spontant att jag måste fan köpa det här och... Alltså, se hur, hur de har format det Nu blev vi jätteintresserade. <laughs> alltså, det låter ju spontant helt jävla bananas. Det låter jättesöpare faktiskt. Men, Badsalt eller bananas? Ja, precis. <laughs> alltså, men han, han har mycket rätt i det han säger också om det här med Dixikong. Att uh, hennes ability är att hon kan... Jag tror att hon kan snörra på håret så att hon kan liksom levitera en kortare stund. Och, och, det, det, är okej, och det är okej att ha primater också, tycker jag. Djur. Hon är, ändå en, hon är en... Hon är den kvinnliga. Alltså... Ja, det Ja, absolut. Sen, åh, oh, Rydia i Final Fantasy 4. Fantastisk kvinna. Hon har grönt hår och kan framkalla summons. Härligt. Härligt som fan. Nej, det, nej men han, han har koll på läget den här killen, det märker vi. Vad heter han? Johan. Johan. Tack så mycket för din kommentar och... Tack till alla andra för era fina kommentarer. Och ja, tack så jättemycket. Vi har fått väldigt mycket kommentarer. Ja, vi hoppas vi får lika många när vi ska köra våra topp fem manliga karaktärer. Ja, verkligen. Så vi säkert ska göra någon, hoppas jag. Ja, det kan vi göra. Men nu tycker jag att vi tar våra personliga topp fem kvinnliga spelkaraktärer. Let's do it. Let's do it. Jag vill bara börja med att säga att jag har en massa honorable mentions- jag har gjort det här på rätt sätt Så jag har faktiskt dragit ner till fem stycken jo, inte, inte tio, femton Jag har inte kunnat göra det Nej. Men samtidigt, en grej som slog mig När vi satt, och, vi satt och sökte runt lite för att hitta lite inspiration Så satt vi och kollade på lite olika sidor med, Alltså listor över kvinnliga spelkaraktärer och sånt För att man skulle liksom få igång eh, tänkandet och sådär Men det som slog mig är att det finns inte speciellt många Nej, men det är alltså där av vår introduktion till det här Det jo, finns precis. inte så många det är väldigt spännande, för man tänker sig att ja men det finns ju tjejer i alla spel. Nej, det gör jag det faktiskt inte. Det är, det är så pass få, men ändå så har man... Men när man väl börjar leta, då hittar man liksom nästan för många som man vill ha med på den här jävla listan. Men som sagt, jag har några honorable mansions, de tar jag senare. Men vi börjar med din... Nej, was... du kan få börja. Ska jag börja med min plats nummer fem Ska vi köra 5544? Ja, det blir mer spännande. Eh, min plats nummer fem var svår att välja. Det stod mellan två karaktärer ifrån samma spel. Den som blev bortvald var Tess. Så att, nummer fem, Ellie ifrån The Last of Us. Otroligt levande karaktär. Känns liksom som att hon är på riktigt. Man känner igen det här rebelliska liksom, tonåringen i henne. Och jag kan liksom... Ja, ah, jag vet inte. Hon, hon är bara, i mina ögon, helt fantastisk karaktär. Otroligt genomtänkt. Otroligt bra röstgårdespel. Välskriven karaktär. Otroligt nyanserad, balanserad. Eh, och hon är badass. Bara, helt enkelt. Alltså, utan hennes eh, prestation i spelet så hade ju inte spelet varit hälften så bra, tycker jag. Nej. Och det... bidrar till så mycket. Jo, men och sen så, man tänker sig också så här att... Eh, jag tror att många tänker... Eh, Ungefär som att Joel... att Man spelar ju som Joel i Last of Us, Att man liksom ska känna någon form av ansvar för henne. Och att hon ska vara någon damsel in distress. Förstår jag vad jag menar? Men så tänker inte jag kring henne. Jag ser henne som en otroligt stark karaktär. Kompanion, en kompanjon En kompanjon, precis. Precis Det satte du. Hon kompletterar spelet. Absolut. I alla fall vidare. Din nummer fem. Min nummer fem... Här byter jag också plats ganska mycket, men jag har valt att sätta Bajonetta mm. på nummer 5. Hon ball. är tuff, hon är sexy, hon bjuder på lite dansuppvisningar, lite då och då också. Men Jag gillar henne, hon, hon har alltid någonting fräckt liksom, att säga. Ja, Jag kan inte säga mer än det. Alltså, spela, spelet. vet ni ju inte vem Bajonetta är så, så går, kan jag inte liksom förklara riktigt. Man kan ju säga att varje gång hon har slaktat en... Massa fiender så kan hon ta sin, sitt vapen och ha en liten dansuppvisning. Och... Ja, hon är jätterolig. Ja, jag, alltså, jag älskar henne. Jag tycker att, så här, att bara för att en spelkaraktär är sexig så behöver inte det betyda att det är en alltså, dålig sak. Nej, alltså hon kompletterar ju det med att hon har humor. Hon Precis. är ju vitsig liksom. Hon Precis. är lite fräck och hon är skitcool. Ja, alltså det... Hon tar ner gudar liksom ja. det är Hon balanserar tuffhet med sexighet Och någon form av alltså, Otroligt stark kvinnlig självständighet Alltså det är inte fel att vara sexig alltså, Det här är våra favoriter Hade mm. mina favoriter bara varit på, alltså, så här, Baserat på deras utseende Då hade jag gjort det ja. Men nu har jag inte gjort det Vet du om hon är otroligt lik? Förutom Sarah Palin äh, nej. Hon är även lik eh, Hon i eh, Orange is the New Black ah. Vad heter hon? De? Alltså, Nej, det är hon inte. Donna från uh, ja, 70s. Show. de är inte lika. Vad heter hon? Vet du vad hon heter? Det är inte vad Sam. Vad heter hennes... Jo, heter hon inte Vad heter hon? Äh, Nej, Skitsamma. samma. Tjejen från that 70s show som är med, ja. Orange is the New Black. Som är jättesnygg där. Okej, vi går vidare till nummer fyra. Ja, och på nummer fjärde plats. Nummer fjärde. <laughs> <laughs> på min fjärde plats. Uh, vi börjar bli trötta här. Men skitsamma. Min fjärde plats går till Clementine från The Walking Dead. Bra val, jag tänkte inte ens på henne. Nej, och just av här... Alltså Clementine är ju bad ass på det sättet att hon, hon håller sig lugn och cool i otroligt stressade situationer. Men också så, till skillnad från Ellie, så känner du ju en otroligt stark relation till henne, att du känner dig som en far. Du vill ju ta hand om henne. Och det är nästan det är liksom så många gånger i spelet där Clementine liksom... Alltså man ser ju tydligt på henne att hon påverkas av saker du gör. Hon kan bli glad över saker du gör. Hon kan bli besviken över saker du gör. Och liksom, Vilket gör de här att tunga valen, de här moralfrågorna ännu mer svåra att ja, ta. Ja, absolut. Alltså jag spelade ju faktiskt hela Walking Dead-spelet med tanke liksom på att hur ska Clementine reagera på det här? Det var så jag spelade hela spelet. För hela det spelet är ju så bra utvecklat. Det, ja. det vill ju att du ska känna så. Sympati, Tanken liksom. är ju det. Ja. Och det är lite samma sak. Alltså det, det, det är ju förekommande i väldigt många spel att, det just, att just moralen eh, samlas hos en av karaktärerna som du känner din sympati för. Och moralen, nästan, och moralen och sympatin för karaktärer nästan överväger förnuftet. För det kanske hade varit bättre att bara alltså, tänka strategiskt, men det, det gör man inte. Nej. För man tänker i först, första hand liksom på välfärden hos en av karaktärerna, till exempel Clementine. Ja, alltså Clementine är en såklart nummer fyra för mig. Hon är kanske inte den starkaste, men hon påverkar mig på många många andra plan. Din nummer fyra? Min nummer fyra är Sylvanas Windrunner. Windrunner? Mm. Ja, spännande. Hon är den fruktade ledaren för The Forsaken. Även kallad The Dark Lady. Mm. Och hon är så vall för att trots att hon fick då sin själ stulen av The Lich King så... Och faktiskt var hans minion under en väldigt lång tid. Hon var ond alltså. Kanske lite därför jag gillar hon. Så slet hon sig fri och tog kontroll över en hel herr, blev då ledare för ett helt imperium liksom. Och hon säger då vid ett tillfälle att I've walked the realms of the dead, I have seen the infinite dark, nothing you say or do could possibly frighten me. Badass! Hon är så ball! Och jag spelar ju själv som Forsaken så hon är ju automatiskt min drottning. Jag, jag känner ju inte henne, så... Men hon är ingen karaktär du kan spela som? Nej, du kan inte spela som henne. Nej. Men jag fascineras av hela hennes historia och hur hon är som karaktär. Hon är otroligt stark. Hon har varit med om mycket, liksom. Det, det är fascinerande hur man får respekt för en icke-existerande person. Men det har jag. Jag har otroligt stor respekt för Sylvanas. Jo, men det, det är genomgående för nästan alla på min lista att jag har en, en otroligt stark respekt över dem, trots att de inte ens finns. Ja, spännande val, spännande val, absolut. Är det något mer du vill säga om Silvanas? Nej, jag har fått det sagt, tror jag. Mm. Vi går vidare till nummer tre. Okej, okay, nummer tre var också otroligt svårt för mig att välja. Det är liksom, Alltså, alla de här var svåra. Men de jag valde bort det var Juna. Ifrån... Men du får inte säga sån där. Robin, nu, nu har jag också fightats med mig själv för att narrow it down liksom till 5. Du får inte ha så. Okej, okay, då samma. Min nummer tre Tifa ifrån Final Fantasy um, Hon är Clouds ständiga um, vad ska man säga? Typ som Guardian nästan tycker jag. För att hon tar ju hand om honom på ett annat sätt. Alltså, han, han går att bli kär. Ares. oj, spoiler. Men i alla fall det kan man säga i alla fall. <laughs> Tifa, hon följer Cloud till döden och begär ingenting tillbaka hon är liksom den bästa kompanjonen du kan ta med dig och jag tycker att hon porträtteras så otroligt bra även i Advent Children filmen otroligt stark karaktär och hon kan slåss så in i helvetet också och det är det jag gillar med henne och hon är snygg också som ett litet plus i kanten på henne hon har snygga bröst Ja, alltså, jo, men, jo men Men det har hon Det är inte fel att säga det Det beror på vilken version du tänker på Tänker du på Adventureium eller tänker du på Hur ser ut i slutscenen på Final Fantasy 7 När hon har så här gigantiska bröst Som verkligen är yeah. beskrivligt obeskrivligt stora Jag, jag gillar på alltså, alltså men Okej okay, till alla som lyssnar Ta en titt på slutscenen i Final Fantasy 7 En gång till nu ja, men, Det är ett gammalt spel Det ja, gör men, ingenting Det ser fan för jävligt ut slutet hennes bröst är liksom som två stora kuddar. Ja, men se inte ner på storbystade kvinnor. Jag gör inte det. Men när, alltså det, alltså det roliga är att de, i slutvideon så har de liksom som... De rör sig av sig självt liksom. Det är typ två levande varelser som bor under Och hennes... Och skuggan går ner ända till knäna. Ja, men typ. Det ser, det ser helt sjukt ut. Men skitsamma, Tiffa är en otroligt Jag älskar henne så otroligt mycket. Kommer alltid att göra. Otroligt bra. Din nummer tre. Min nummer tre är... Trumvillver? Virvel? Nej. Min nummer tre är Claire Redfield. Resident Evil? Ja. Spännande. En ung biker-tjej utan någon direkt militär utbildning. Visst, hon, hon har fått lära sig att slåss lite av sin bror. Men ändå är hon ju inte utbildad så. Men hon tar sig an liksom horder av zombies all by herself. Hon flyr inte utan hon, hon stannar ju kvar liksom för att lösa hela den här gåtan. Det här är ett zombiespel där du... Du flyr inte, du försöker inte bara överleva utan hon, hon försöker faktiskt lösa och hitta svaret på allting. Och trots allt det här kaoset så lyckas hon ändå vara så enormt sympatisk. Hon tänker aldrig på sig själv först utan alltid på alla andra. Jag tycker hon är så bald faktiskt. Så hon förtjänade en plats tre. Ja, alltså jag kan inte annat än att hålla med i det. Det, om man ska välja någon kvinna ifrån Resident Evil Då är det ju Claire Redfield eller Jill Valentine Jag har inte spelat tre än så jag kunde inte välja Jill Jag är väl bekant med henne men Du har väl spelat Code Veronica och Ja, oh, började på det Ja, men vi, har spelat, vi spelade Resident Evil 2 tillsammans ja, ja, jag känner ju till Claire då Annars ja. hade hon ju inte varit med min lista Sen hon är med i filmen uh, Degeneration också Ja, precis Ja, uh, oh. Nej, bra val faktiskt, väldigt bra val vi går vidare. Din mm. nummer två. Min nummer två. Eh, hennes namn är ett kinesiskt namn som betyder eh, Vacker vår. Poetiskt. Mm. Vad tror du att det är? Ja, jag ser vilken det är. Du ser mitt papper. Så jag verkligen på att säga det? För Nej, dig. det är en kvinna som har varit med i eh, mer fightingspel än vad du kan räkna på alla dina fingrar. På alla dina kompisars fingrar jag pratar såklart om Chun-Li från Street Fighter. Det är hands down den bästa sheyan alltså fighting tjejen i ett fighting spel någonsin. Hon har varit med i så alltså jag skulle nästan säga att hon har varit med i 99,9% av alla spel som har liksom Street Fighters logotyp på sig. Och, eh, hon är ju lika viktig del som Ken Ja, hon, alltså det, det är liksom den heliga Det är tre-enheten i Street Fighter Det är Ryu, Ken och chun Li Enligt mig Hon är också eh, ägare till The Spinning Bird Kick Som de flesta känner till Och har gigantiska lårmuskler Ja, hon har porträtterats väldigt olika genom alltså spel alltså Street Fighter sagans gång och i eh, vissa spel så har hon verkligen otroligt alltså överdrivet stora höfter. Men alltså det är ju mer realistiskt än att hon hade varit pinsam. Ja, hon ja, är absolut. är otroligt stark. Hon har ju den här sparken när hon snurrar benet i ja, 500 cirklar i sekunden typ. En riktigt badass tjej, jag tänker. Jo, precis, och just för att hon är att hon är jag måste säga det. Nu kommer jag att tänka på något väldigt roligt här. Jag tror att det är i slutet på Street Fighter 2. Om du klarar spelet där. Så får du se en liten cutscene, typ Eller en bild med lite text till. Chun-Li är ute efter Bison. För att Bison har dödat hennes pappa. Och då ska hon ge revanche, Hon besegrar Bison. Och sen får man se en bild... Porschean Lee efteråt där det står now I can just go back I can go back to be just an ordinary single girl. just att det var så här, det var inte så här now I can go back to my life utan det var verkligen så här nu kan jag gå tillbaka till att vara en helt vanlig singeltjej. Som att hennes liv liksom fokuserar på att hon är single och ja. hon är inte bunden. Det finns ju en spin-off serie också som heter Sex and the City Street Fighter Edition när hon är huvudkaraktären Va? Nej jag skojar med dig, men just det där, jag skojar med dig, alltså det där inte kul, <laughs> nej men just det där, att de, det är så kul att de liksom sätter fingret på att hon är singel också grabbar, hon, mm. hon är singel, tänk på det, hon kan spöra skiten nu, men hon är singel Alltså hela, hela grejen är ju omöjlig liksom, men ändå så ska de poängtera på det liksom. Ja det är lustigt, mm. nej hon är fantastisk, Shanli, nu vill jag höra din nummer två. Min nummer två har vi redan hört ikväll. Det är Tifa Lockhart. Mm. Utöver det du redan sagt. Ja, alltså hon är den ultimata kompanjonen till Cloud. Och jag tycker att det är bra att hon är en viktig del. Hon är otroligt stor del av den här motståndsgruppen. Avalanche. där av mitt loading användarna Ja just det, precis. Hon sitter liksom inte och bara tar emot all den här skiten. Och bara tittar på. Utan hon... Hon tar faktiskt tag i saker. Hon är inte rädd för att smutsa ner händerna. Ett praktiskt exempel på det är ju egentligen när Cloud hamnar i den här obehagliga koman i Final Fantasy Ja, By. precis. Och hon räddar honom därifrån. Ja, hon, hon tar är... sig in i hans undermedvetna och reder ut ett och annat. Och sen så kör du ju runt honom i rullstol också. Ja, jätterolig scen faktiskt. Ja, Men hon är en jättebra vän och som du sa, hon förväntar aldrig att få någonting tillbaka. Och jag tror att alla som gillar Tifa hoppas att hon, någon, alltså någon gång, att Cloud ska välja henne. Det blir lite så, men hon är superlojal, hon är skitcool. Hon kan slåss. Hon kan slåss. Synt helvete, som vi sa. <laughs> Okej, okay. innan vi går på min nummer ett så vill jag bara säga mina honorable mentions, vad gör jag De som jag valt bort. Vad dålig är det är, Robby. Ja, men de som jag har valt bort nu. Vi har The Boss, från Metal Gear Solid. Tre. vi har um, Zelda uh, Lara Croft är inte med på min lista Edie ifrån Mass Effect vi har Shanoa ifrån Castlevania Jill Valentine Aya ifrån Parasite Eve och Beonetta vill du höra min nummer ett? ja Ashley ifrån Resident Evil 4. men lägg av det är inte alls där. nej jag skojar <laughs> Självklart Så är min nummer ett Personen som alla trodde var en kille Samus ifrån Metroid Nummer ett, bästa tjejen i ett spel någonsin Jag har en bra motivering också till varför Just det här att Folk, när Metroid landade Liksom På NES Alla tyckte det var så jäkla coolt Det var ett skithäftigt action aventyr. Och Alla som spelade det Trodde ju att det var en kille. Tills att man klarade spelet. Eh, på en viss tid och faktiskt fick se att det var en tjej i den där dräkten. Det var väl ingenting som liksom utgav sig för att vara en man? Jag tror inte det. Det, det. det är ingenting som står i början. Utan alla tog bara för givet att man spelade som man. Ja, precis. Och sen så kom ju den här stora mindfacken att det faktiskt var en tjej. Och det är det jag menar. att Hon, hon spelar ju liksom i en liga- som är så hög att folk liksom nästan misstar henne för en man. Inte för att liksom män på något sätt är bättre än kvinnor. Men jag tycker att det är så otroligt intressant bara hela den grejen. Och hon är, liksom, hon är en rymdjägare eller prisjägare som åker runt och mördar rymdpirater för pengar. Och ja, vad är det som inte är tufft och ballt med Samus ifrån Metroid egentligen? Bästa tjejen. helt klart. Din nummer ett. Jag har tänkt också väldigt mycket på Samus Aran faktiskt. Men faktum är att jag har inte spelat klart Super Metroid. Så jag kunde inte riktigt med gott samvete välja henne. Eftersom jag hade andra bättre alternativ då. Och helt ärligt så tycker jag att... Inte för att dra ner din Etta i smutsen. liksom Hon är en badass tjej, det är hon verkligen. Men hon har inte så mycket... ...personlighet. Vilket inte behövs i de här spelen- ...för det är inte det du går ut på. Du behöver bara veta vad du ska göra. Liksom. Så hon är ju cool om du bara går efter det hon gör. Hon Men du liksom... känner ju inte henne. Du vet ju inte vilken typ av människa hon är. För vi räknar ju inte med de här Other M. Nej, jag, jag precis. Jag räknar inte med Other M. För jag, ty jag tycker att det gör henne till en svagare karaktär. Ja. Jag, jag, hon behöver inte ha... Alltså hon har en liten backstory- hon behöver inte ha mer än så. Hon är bad motherfucker. Ja, för mig behöver hon ha det för att hamna på min lista, tycker mm. jag. Hon är jättekool, liksom, men jag går alltså på min lista vill jag ha de som har påverkat mig med sin personlighet. liksom Och därför har jag som nummer ett valt Lara Croft. Jag, jag kan inte riktigt liksom förklara med ord vilken förebild Lara Croft var för mig när jag var liten- Alltså jag lekte henne och det, det har jag ju förklarat tidigare i tidigare episoder. Jag vill ju vara Lara Croft. Alltså jag... Alla mina Barbie-dockor såg ut som henne. Jag, jag tycker hon är så cool. Och vi hörde ju det i en av kommentarerna också. Hur hon är som person. Och hon introducerades ju egentligen i en helt ny typ av genre av spel. Och hon har ju fått många efterslentrar. Vi vet ju Uncharted kom ju efter hela Tomb Raider-serien liksom. Som är ungefär som en Ja, samma spel, samma typ av spel, fast med en manlig huvudkaraktär. Alltså när hon kom, hon blev ju liksom... Hon blev ju så älskad av alla. För hon är liksom flörtig, hon är rolig, bäras Hon var en sexsymbol för vissa. hjältinna eh, för andra. En perfekt duo tycker jag, alltså, eller kombination. Ja, hon tilltalade både killar och tjejer med just det här att... Kvinnor eller tjejer kanske såg henne som en hjältinna Om man nu bara satt, om man satte sig in i spelet. Såg man henne bara på bild så tänkte man att, ja, det där är ju bara tuttar och ben. Det är ja, annat. precis som jag sa. Men det finns något djupare. Eh, absolut, det gör det. Men det, det jag säger nu här, det är den äldre Lara Croft. De första spelen. Inte den yngre. Vad tycker du om den yngre? Den i senaste spelet nu då, Tomb Raider? Alltså, eftersom jag växte växt upp med de äldre spelen så gillar jag ju den versionen av henne bättre. Den här, alltså så här självständiga och oberoende Laura Croft. Jag, för, jag har all respekt för hur hon var som ung. För att all, alltså alla hjältinnor har ju en början. Så det är självklart. Jag respekterar den som en del av serien. Men det är absolut inte min favorit. För att där porträtteras hon som en, en vanlig tjej egentligen. Och det är väl lite det som är skärmen i spelet. Att hon ska vara just en vanlig tjej. Som lär sig liksom steg för steg att bli en... Mördarmaskin faktiskt Men mm. det var inte min favorit Jag gillar henne liksom hur man kan i hennes mansion hoppa runt Och öva till klassisk musik Och springa runt i hennes stora labyrint typ. Och stänga in bekämpten någonstans ja, ja precis i frysen mm. Precis Frysrummet jag, jag gillar det verkligen Hon är så häftig Jag, jag kan inte riktigt förklara men bara det faktum att jag ville vara henne som liten, det väger väldigt tungt. Sprang du runt och lekte i shorts och linne? Jag hade så. nog inte såna shorts. Jag hade ett grönt linne. Så det hade jag. Och min Barbie-docka hade ett grönt linne och shorts. Så ja, typ. Otroligt intressant. Nej men Lara Croft är en jättebra karaktär också. Jag valde bort henne för jag tycker inte att hon passar på min lista. Men, men du har å andra sidan Inte samma relation till de äldre Tomb raider spelen som du har Du jag har, har ju mer den yngre versionen Alltså jag, jag, jag Ska jag vara helt ärlig så jag har sagt det förut Men jag är inte så jätteförälskad i de gamla Tomb raider spelen Nej, jag, vet jag vet inte varför Jag tycker faktiskt att den nyare versionen Av Lara Croft är bättre Den har mer karaktär tycker jag Den, den känns mer Det förklarar ju varför hon Sen blev sådär badass Men jag gillar den här lite ...fragila Clara Croft. Jag vet inte varför, men jag föredrar ja, den alltså, Det är inte så svårt att förstå varför det är så. Alltså, det är ett nyare spel, nu har man liksom teknologin att kunna göra sådana... ...pass djupa spel. Ja, alltså, ja. Ja, det fanns djupa spel då också, men... ...den typen av spel, action alltså, actionspelen då, ...hade inte den typen av... Eh, ...symbolik. Alltså, det, det fanns inte... Förstår det, du vad jag ja, menar? Ja, jag tror var Karaktärerna inte... var rätt platta. Ja, det var inte, de siktade ju inte på att vinna en Oscar när de skrev Nej. manuset till Tomb Raider 1, Och de liksom. tänkte nog mer på att göra själva stridssystemet eh, och själva den fysiken alltså, lätthanterlig och så. Om de bara visste vilken legacy Tomb Raider skulle bli senare. Ja, verkligen. Men, Men det är... sagt så tycker jag inte att hon är en platt. Nej, och vi ska också tillägga att nakenkoden till Tomb Raider finns inte. Det var ju en kod som man pratade om, kom ihåg när jag... När jag spelade Tomb Raider när, på ps när det var spelas. Jag har nog missat det faktiskt. Att det, det ryktades om att det fanns en kod som gjorde att hon kunde bli naken. Men jag såg en liten minidokumentär på Game Trailers. Där Jaha. de, de förklarar att den koden finns inte. De, några i utvecklingsteamet ville ha den koden med i spelet. Men Tomb Raiders skapare sa ifrån. Han sa att nej, det här är inte vad Lara eh, står för. Det här är Bra. inte vad Tomb Raider handlar om. Och hon har aldrig tagit av sig kläderna sen dess. Och visst, det, det finns några lite artwork som hör till spelen där hon ligger insvept i någon, något täcke eller någonting. Men ja. man har liksom aldrig fått sett hennes tuttar. Jag kan nog minnas en Playstation-magasinet. magasin magasinet, mm. Där hon i ett mittenuppslag låg naken med en ros i munnen. Ja, det var ju en PR-bild för spelet. Ja, precis. Fast på omslaget av den tidningen så var hon i iklädd en sån här scuba gear med en harpun. Och såg jävligt arg ut, kommer jag ihåg. Ja, badass, jag mm. säger det. Det är en bättre bild av Lara Croft än den i täcket, tycker jag. Det tycker jag också. Uh, ja, vi får väl ha en sån här lista en annan gång med uh, manliga karaktärer, eller vad säger du? Ja, men visst, det skulle vara kul faktiskt. Jag vet att Kratos från God of War kommer att vara på din etta då. Nej. Sid Highwind då? Nej, Nej jag vet inte. Jag, mm. jag är ju lite tråkig faktiskt. Jag... Men eh, Luigi är på din lista, eller hur? Ja, lätt. ja, lätt Eller Wario Du gillar sådana smala nästan. killar som kan hoppa långt Ja, självklart ja. Nej, vi, jag tror att vi börjar runda av här nu Klockan börjar bli mycket och, eh, Vi börjar vi har, spåra lite Det börjar jag. spåra <laughs> eh, Vad ska vi spela till nästa avsnitt, Filippa? Nej, den här ska ju du få introducera Det här är ditt favorit Okej okay. Dina favoritspel Premissen med att vi skulle spela Alice var för att jag inte hade spelat Alice tidigare. Och att du hade spelat Alice. Så du sa att nu ska vi spela det här. Och sen så då sa jag okej, okay, då vill jag välja nästa spel. Därför väljer jag då ett spel som jag vet att du kanske inte sätter i Super Nintendo varje kväll du får tid. Men som du gör varje dag. Ja. Därför har jag tröttnat lite på det, men nu ska jag ge en chans. Nästa avsnitt ska handla om Mega Man X, tänkte vi. Ja, det, blir, det kommer bli väldigt intressant faktiskt om jag fastnar lika hårt som du är. Och vi ska ha en hemlig gäst också. Ja, men den får vi inte avslöja. Nej. Det kommer vi inte göra. Sen så kommer vi också att spela en massa musik från Mega Man-spelen. Och det gäller då alla Mega Man-spel. Oavsett om det är X eller om det är första serien på NES eller välj vad fan du vill. I segment två alltså. Precis. Och vi vill såklart också att ni Är med och önskar låtar Och att ni kommenterar och sådär Vart kan man nå oss någonstans? Vi finns lite överallt Vi finns på Facebook På, ja, bara söka på Parapixlar Så kommer vi upp Vi finns på iTunes, Parapixlar Vi finns på SocialGamer.se.se, vårt, vårt nya favoritforum Diding! Diding vi sitter och hänger med jättetrevliga människor. Sen finns vi också på bloggen paripixlar.blog.se Jag tror att vill man få tag på oss så kan man nog göra det på enklast sättet via Facebook. Där är vi väl mest aktiva. Ja, det kan man säga. Så gå in, gilla, kommentera, dela men framförallt lyssna på våra avsnitt. Det är trots allt, ni är trots allt en otroligt stor del av det här. Lika det är för er vi gör det här. Det är för er vi gör det här. Men vi gör det också för att det är lite kul faktiskt. Ja. Det det. Vi ska också passa på att säga att nästa avsnitt så kanske vi kommer prata lite om kommande White Majors-konserten och GameX som börjar nästa Ja, just det, spännande mm. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Tack så jättemycket Vi ses nästa gång Ja, det hoppas jag Ha det fint tills dess Ha det bra Ciao. kommer ihåg det där med röstkvaliteten. Ja. Mm. Sådant Det är en ganska bra en i ja. mitten. Men du måste vara helt tyst innan du börjar. Ja. Ska jag köra mig då? på jag kommer sitta så här så du får ja. Någon, någon ja. Men jag är med. Du. Jag är med. Du måste ha typ här. Så nära är jag. Ja. Ska vi köra? Hej och hjärtligt välkomna till Par i Pixlar. Det här är avsnitt sju. Och i det här avsnitt nej, jag tar om det hela skiten. Det var ingen bra. Eh. Äh... Äh... Ja, nu är vi hårdare Det där blir min blooper Nu är vi, vi hårdare mm.